Ученик Аз разделям хората на четири категории – старозаветни, новозаветни, праведни и ученици. Впотребявам тия термини, защото липсват други подходящи думи. И най-вече, защото те будят у хората познати образи и идеи. Тия думи изразяват четири големи епохи в развитието на човека. Четири култури. Четири общи колективни течения в човешкото съзнание. Какви са били възгледите на старозаветните хора? Ще намерите това в Стария Завет. Какви са възгледите на новозаветните? Ще намерите в Новия Завет. Какви са възгледите на праведните? Можете да узнаете това, като проучите съвременната култура. Праведните – това са хората на един установен правов ред. Но ако търсите пътя на ученика, не ще го намерите нито в Стария, нито в Новия Завет, нито в научните и етични системи на днешния свят. Пътят на ученика – това е новото, което днес влиза в живота на човечеството. За да ви дам една представа за положението на тия четири категории хора в света, ще си послужа със следното изяснение. Първо, вие сте разумно същество, което невидимият свят изпраща на земята и ви дава тяло, без да ви пита, искате ли това или не искате. Такова е положението на старозаветните. Второто положение изпращат ни ви на земята, дават ви тяло, като се ползвате с една малка свобода, да кажете, къде искате да дойдете. Това е положението на новозаветния човек. Третото положение – изпращат ви от невидимия свят на земята при най-благоприятни условия да се учите, като се ползвате от сравнително по-голяма свобода. Това е положението на праведния. В старозаветния живот вие ще изкупвате греховете си и ще се мъчите. В новозаветния живот вие ще се самоусъвършенствате. в живота на праведния ще помагате на другите, а когато дойдете като ученик на земята, ще започнете да изучавате великата наука на любовта. При любовта човек вече истински се самоопределя, той определя същевременно отношенията си към хората и към съвършените същества. Всички противоречия, които съществуват в света, проистичат от тия четири вида живот, от тия четири колективни течения, които действат в света. Отнесени към човешкия организъм, те показват следните съответствия. Старосоветният живот тече в стомаха и червата. Новозаветният живот тече в дробовете и симпатичната нервна система. Животът на праведните тече в долните слоеве на мозъка, а животът на ученика тече в горните му слоеве. Последният заема най-хубавото място, Затова животът на ученика представлява идеалното в човека. Мнозина са се мъчили да примирят тези течения в живота, да отстранят тези противоречия, които възникват като естествена последица от тях. Обаче резултатите от тези четири живота са сами по себе си непримирими. Тези течения – не могат да се изолират изведнъж. Тяхното изолиране, или по-скоро тяхното пълно овладяване, става постепенно. То се постига едва, когато животът на ученика достигне своя завършик и постигне своите високи цели. Животът на ученика включва ценностите на тия четири живота, защото сами по себе си те са фази, през които човек по необходимост преминава старозаветните подготвят пътя на новозаветните, новозаветните подготвят пътя на праведните, праведните подготвят пътя на учениците, а учениците подготвят пътя за идване на Царството Божие, на земята. Тям предстои разрешаването на тая трудна задача. И когато човек минава от старозаветния в новозаветния живот, той пренася всичко ценно от първия във втория като минава от новозаветния живот към живота на праведните, той пренася в последния ценностите на втория. И най-сетне, всички ценности от живота на праведния се пренасят в живота на ученика. По този начин се създава унази вътрешна връзка между всички хора, онова вътрешно единение, отвъд и свръх всички противоречия, които са присъщи на тия четири вида живот. Различни са изворите на тия четири живота и различни са условията, при които те се развиват. Ученикът, след като мине през всички школи на тия четири живота, като през подготвителни училища, навлиза в съвсем нови условия и черпи живот и сила от един съвсем нов извор. За този извор загатва Христос, когато казва, когато дойде духът на истината, той ще ви научи на всичко. Влязъл в пътя на ученика, човек има вече други схващания и възгледи за живота, съвсем различни от схващанията на старозаветни, новозаветни и праведни. Всички тия три категории хора живеят все още в сферата на личния живот. Те не живеят още за цялото. Старозаветните търсят богатство и имот от незгодите на живота те се озлобяват. Новозаветните търсят съчувствие и симпатия. От страданията и незгодите те се разколебават, обесърчават и съблазняват. Праведните търсят почет и уважение. Противоречията ги наскърбяват и накърняват тяхното достоинство. Те са се издигнали до най-високия връх на личния живот и за това така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично достоинство. За всичко, което вършат, те търсят признание, почет и уважение. Единствен ученикът не търси нито външно богатство, нито съчувствие и подкрепа, ни почит и уважение. Едничък ученикът не се ни озлобява, ни съблазнява, ни насърбява. Той се радва на противоречията, които среща в живота си, защото знае, че те неизбежно проистичат от четирите колективни течения, които циркулират в живота. Той счита всяко противоречие за една велика задача, която трябва да разреши. Той мисли и постъпва така, защото е минал през самоотричането. Той е влязъл в пътя на ученика, след като се е отрекал от живота на старозаветните, на новозаветните и на праведните. Затова ви казвам, само ученикът учи, а всички останали се занимават. Обикновените хора се борят помежду си, критикуват се и се морализират. Ученикът абсолютно никого не критикува нито морализира някого, той съвсем не се занимава с погрешките на хората. За него те не съществуват. За него съществува само правилния живот, животът на любовта. За ученика Бог не е старозаветния и е хова, който съди и наказва хората. За него Бог е Бог на любовта, на светлината, на мира и радостта. Това са качества и на ученика. И ако ме питате какъв е идеалът на ученика, ще ви кажа любов, светлина, мир и радост за душите. Това не е един идеал за вечността. Той може да се постигне още сега. Не ви говоря за мъдростта и истината, за тя ще дойде друга епоха. Те не са за днешните времена. Сега на учениците им трябва любов, но не без светлина, Светлина, но не без мир, мир, но не без радост. Тя им трябват любов с светлина, светлина с мир, мир с радост. Всички тия неща са свързани в едно. Съвременните хора нямат в себе си ни мир, ни радост. Затова, когато религиозните и учени хора говорят за някоя своя опитност, техните изводи и заключения са обикновенни, преходни. Когато един ученик изнася една своя опитност, тя трябва да бъде опитност на любовта, в която има светлина. Тя трябва да бъде опитност на светлината, в която има мир. Тя трябва да бъде опитност на мира, който носи радост за душата. Любовта, светлината, мирът и радостта, за които аз говоря, в сегашния живот. В живота на обикновените хора не се проявяват. Те са достояние само на учениците. Учениците са едничките изразители на тези сили в живота. Разбира се, аз само загатвам за тия велики области, в които ученикът навлиза. Те представляват една велика и обширна наука, за чието изучаване са нужни усилията на векове. Любовта – това е един красив, необятен свят. Велико нещо е да опита човек любовта в нейния развой и непрекъсната проява, като се почне от физическия свят, мине се през духовния и се стигне до божествения свят. Велико нещо е човек да опита светлината във всичките форми, които тя създава. Велико нещо е да се опита мира, да се опита радостта. Това са области, които ученикът трябва да премине, да опита и проучи в своя път, докато стигне крайния предел на своя живот като ученик, след което той ще започне да изучава великия път на учителя. Едва тогава той ще достигне до онова дълбоко разбиране на живота, до онова дълбоко разбиране на любовта, която действа в света, до разбиране на причините, които заставят великите учители, да идват да работят между хората. Любовта, светлината, мирът и радостта са плодовете на Божествения дух. Ученикът трябва да се храни с тия плодове. Първият плод, който той вкусва, е любовта. Ученикът трябва непременно да вкуси от този плод, защото той носи вечния живот. И който иска да намери вечния живот, живота, който проистича от любовта, трябва отново да се върне към дървото на живота. Той трябва да напусне пътя на старозаветни, новозаветни и праведни и да тръгне по пътя на ученика. Знаете думите на Христа? Иди продай всичко, раздай го на сиромасите и ела ме последвай. И аз ви казвам сега. Идете и раздайте живота на старозаветните, Раздайте живота на новозаветните, раздайте и живота на праведните, и тогава идете при вашия учител. Той ще ви посрещне. Учителят има четирима ученици в света, които обича. И ако тия четирима ученици ви препоръчат на него, той ще ви приеме в школата. Ако любовта ви препоръча на вашия учител, ако светлината ви препоръча, ако ви препоръчат мирът и радостта, той ще ви приеме, ще отвори вратите на школата, ще ви даде свободен вход, ще ви благослови, ще ви запознае с други ученици и от този момент вие ще бъдете ученик на своя учител. Ала пазете се да отидете при своя учител преди да сте раздали вашите богатства като старозаветни, като новозаветни и като праведни. Ако отидете при него с всичките трофила и накити на тия три живота, ако отидете с всичкото си достоинство на праведник, Великият Учител само ще се усмихне и ще ви затвори вратата на школата. Ученикът трябва да има за живота само едно разбиране. Който иска да бъде ученик, трябва да има само едно схващане за нещата ученикът може да има само един учител в живота. Помнете една велика истина. В света има само един учител и всички учители са произлезли от него. В света има само един ученик и всички ученици са произлезли от него. Ученикът трябва да знае едно. Може да го обича само ония, който го учи неговият учител. И ученикът може да обича само оногова, който го учи. Обича се само онова, което е безсмъртно, което не губи своята красота, своята интелигентност, своята благост, своята доброта. Питате, кои са първите стъпки по пътя на ученика? Правило е, ученикът трябва да започне с любовта. После ще мине към светлината, след той към мира и най-после към радоста. Ученикът ще носи радостта в живота си като разрешение на своите задачи. Аз не говоря за радостта, която се мени, а за радостта на ученика, която нищо не е в състояние да засенчи, която от нищо не отпада. Тя е най-високият връх в материалния свят. Никакъв облак не може да го засегне. Божественото слънце всякога го огрява. Никакви бури там няма на този връх. Там царува любов, там царува светлина, там царува мир. Този е естественият път на ученика. Любов, светлина, мир и радост. Човек може да обиколи целия свят, може да похлопа на вратите на всички школи, може да потърси всички велики учители, които носят Божието Слово. Те всички ще му покажат този път. Те всички имат само една определена божествена идея за пътя на ученика, който не може да се измени. Навсякъде ще му кажат, че първата стъпка в живота на ученика това е любовта. Като започне да прилага любовта, Дверите на неговия ум ще се отворят и знанието на миналите векове, както и знанието на настоящето и бъдещето, ще започне да се втича у него по един естествен начин. Наистина има и повелик път от този на ученика, но след като човек извърви този път, пред него ще се открие великият път на учителите. Това е пътят на мъдростта, който е най-трудният. Любов, светлина, мир и радост – ето етапите в пътя на ученика. Като говоря за ученика, аз имам предвид преди всичко идейният ученик. Този ученик се учи и тук, на земята, в този свят и горе, в невидимия свят. Той никога не напуща школата. Денем се учи в лабораторията на земята – а нощем отива горе при своя учител, който му преподава теория. Наследният ден той пак се връща на Земята, за да продължи своите практически занятия в лабораторията. Идейният ученик знае, че всякога е ученик, бил е, е и всякога ще бъде такъв. И след време, когато Земята, както и цялата Слънчева система, завършат своето развитие, той ще мине като ученик в една друга, по-велика школа. Тогава той ще носи друго име. Думата ученик е слаба да изрази дълбоката идея, която е скрита в той понятие. В по-тесен смисъл на думата под ученик се подразбира онзи, който учи тук на земята, в този ограничен кръг на живота. Той се учи тук и ще постигне толкова, колкото условията на земния живот позволяват. Той няма още съзнателна връзка с невидимия свят. С заспиването си вечер, неговото съзнателно ученичество се прекъсва. Ето защо под ученик в истински смисъл на думата се подразбира онзи, който има вече реален опит в духовния свят, който има съзнателна връзка с него. Животът на ученика след пробуждане на неговото съзнание е живот на творчество, на работа, не на благодат. Благодатта се отнася до пособията на ученика. От него обаче се иска труд, усилия, работа. Дълго време ще изпитват и претеглят ученика, докато го пуснат в Царството Божие. За най-малкият недостатък веднага ще го върнат назад. Влизането в Царството Божие зависи от знанието и мъдростта на ученика, а не от неговата любов в Царството Божие по благодат не се влиза. Христос определя в един стих какво трябва да придобие ученикът, за да влезе в Царството Божие, за да придобие вечния живот. Това е живот вечен, да познаят Тебе, един на го, истин на Го Бога и пратения от Тебе, Исуса Христа. Познаването на Бога и Христа е условие, за придобиване вечния живот. Само чрез него се придобива вечния живот. Ако чрез знанието не може да се придобие живота, то е безполезно. Но за да постигне това, ученикът трябва да се научи да твори така, както Бог твори. Как? В първата глава на битието е дадена една символична картина на ония процес на творчество, който започва у ученика след пробуждане на неговото съзнание. Ала преди да настъпи то, ученикът ще влезе в великото безмълвие. Там няма ни звук, ни светлина. И тогава, от глъбините на своята душа, ще призове той невидимия, незнайният Бог на вечността, създателя на всичко. Ще го призове с всичката си душа, с всичкия си дух, с всичкия си ум и всичкото си сърце и ще каже Господи, искам да те опитам, един си Ти създател на всичко и освен Тебе няма други Бог. И ако ученикът може да призове Бога с тази пълнота, не в пространството ще блесне една малка, микроскопическа светлина, която ще му причини такава радост, че той изведнъж ще забрави всички скърби и страдания. Отдалеч някъде той ще чуе гласа на Бога, на своя учител, който ще му каже «Ти искаш да ме познаеш и опиташ. Приготви се тогава за работа. Настана първия ден на твоя живот. Твоята земя е неустроена и пуста, тъмнина е върху безната. Отдели тъмнината от светлината и пристъпи да устроиш своята земя. Изречи да бъде виделина. И ако ученикът е от избраните ученици, той ще произнесе да бъде виделина и в него ще настане виделина. Да бъде виделина. Това е великият стремеж в душата на ученика да учи. И тогава ще се заредят в битието на ученика великите дни на Творението, и той ще започне да строи своята Вселена под вещото ръководство на своя Учител. Да бъде виделина!